Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу, і йдуть фаланги інсургентів у контратаку, а гроза росте, і мої мислі – до неможливості натягнутий дріт. День і ніч я пропадаю в ЧК. Помешкання наше – фантастичний палац. Це будинок розстріляного шляхтича. Химерні порт'єри, древні візерунки, Портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців моєго випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печальну тривожну мелодію, що нагадує дальний вокзальний ріжок. На розкішній канапі сидить, підклавши під себе ноги озброєний татарин і монотонно наспівує азіатське «Алла-ла». Я дивлюся на портрети князь хмурить брови, княгиня надменна, зневага, княжата в темряві столітніх дубів. І в цій надзвичайній суворості я відчуваю весь древній світ, усю безсилу грандіозність і красу третьої молодості минулих шляхетних літ. Це чіткий перламутр на бенкеті дикої голодної країни. І я зовсім чужа людина... Бандит – за одною термінологією, інсургент – за другою. Я просто і ясно дивлюсь на ці портрети, і в моїй душі нема і не буде гніву. І це зрозуміло. Я – чекіст. Але я – і людина. Темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори, маєток злетів нагору і царить над містом коли сині димки здіймаються над цегельнею і обиватель, як миші за підворіття у Канареїчний замок. Темної ночі в моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий синедріон, це чорний трибунал комуни. Тоді з кожного закутка дивиться справжня і воїстину жахна смерть. Обиватель! Тут засідає садизм. Я мовчу. На міській башті за перевалом тривожно дзвенить мідь. Тоб годинник. З темного степу доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знову тягне свою печальну, тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати. Доктор Тахабат, Андрюша, третій дегенерат, вірний вартовий на чатах. Чорний трибунал у повному складі.